Людовик помітив, що королева засумувала. «Янголемій, Марій, я думаю, не буде гріха, якщо королева Франції приділить увагу своїм підданим і потішить нас чудовою грацією. Мсьє Борбон, – звернувся він до графа, який стояв неподалік, – королева бажає танцювати. Марі подивилася на чоловіка з вдячністю. Її неабияк розважило те, як витяглося обличчя Луїзи, коли вона вийшла в парі з її визнаним коханцем, а молодий Бурбон так і засипав королеву компліментами. Потім до неї підійшов Анде Монморансі, та щойно він схилився перед королевою, як його відтіснив Франциск. Вибач, приятелю, але її величність вже обіцяла танцювати зі мною Романеско. Нічого такого Мері не обіцяла, але не знайшла... В собі сили відмовити йому, і коли він узяв її за п'ястя сильною теплою рукою, коли вона побачила його очі, що виблискували яскравіше за коштовності на камзолі, о, вона нізащо б не відмовилася від танцю з ним. Пари вишикувалися у дві шеренги і, притупуючи й погойдуючись у такт музиці, почали зближатися. Кавалери, вперше одну руку в стегно, другу вигнувши над головою, а дами, греливо піднявши пишні спідниці. Марі радісно відповіла на посмішку Франциска. Ох, як же їй подобалося танцювати! Вона танцювала з Франциском, Монморансі, Боніве, знову з Франциском і ще з Франциском, вона не мов, забула про всі неприємності і веселилася, веселилася, веселилася. А ці галантні французькі компліменти ніщо інше так її не тішило. Людовик зі свого підвищення спостерігав за веселощами Мері. Безперечно, вона найвродливіша жінка при його дворі, англійка. Він ніколи не думав, що англійки можуть бути такими звабними і красивими. А Мері Її тонка легка постать, високі дівочі груди, погойдування стегнами під час танцю не могли залишити його байдужим. Людовику раптом схотілося перервати розваги, повести її до себе. Дякувати Богові вже настала ніч і він може віддати такий наказ. Але тут оголосили запальну фарандолу і король милостово вирішив дозволити дружині насолодитися цим стародавнім французьким танком. Стрій танцюючих очолив, як завжди, невгамовний Франсуа. Він узяв одну руку дзвіночок, а іншою міцно сплів пальці з мері. Вона натомість простягла руку землякові Дорсету, той підхопив Анну Болин. «Чи не надто численний цей англійський почет?» – подумав король, знову згадавши, скільки вже було нарікань на це. Тим часом, за крихіткою Болинь, прилаштувався Боніве, захоплюючи Маргариту Алансонську, яка простягла вівну руку Монморенсі. Шеренга чоловіків і жінок, весело пританцьовуючи під хватську музику, полетіла з залою до сусідньої кімнати, проминувши в повороті за черговими відчиненими дверима. Фарандола – дуже демократичний танець. Королеві і герцогам не соромно витинати разом із членами почту, і все ж король прислухався до зауваження свого друга Тремуйля про те, що веселощі заходять аж надто далеко. Та ось він помітив у шерензі Лонгвіля, котрий приязно посміхався гарненькій чорняві фрейліні королеви. Людовик уже не раз зауважував, що Лонгвіль ні на крок не відходить від цієї дівчини, і покликавши графа Вустера, поцікавився нею. Довідавшись, хто ця особа, король розлютився не на жарт. «Я не дозволю ганьбити, мадам де Лонгвіль, а ця чорнокоса відьма, я б хотів, щоб її спалили!» Людовик був розгніваний. Яких зусиль він доклав, щоб змусити Лонгвіля одружитися зі своєю позашлюбною донькою, і він нехтує нею заради відставної дівки англійського короля». До того ж, ще одна обставина неймовірно розсердила Людовика. Фарандола заплуталася і розпалася. Збуджені танцюристи поверталися до головної зали, і він побачив королеву. жваву рум'яну дівчину з пишним пасмом волосся, що розтріпалося і випало з-під того чіпця. І тут чемний Франциск ніжно забрав його зі щоки королеви. Людовик почувався ображеним. Тільки він сміє так доторкатися до своєї дружини. Тільки він має право виявляти до неї ніжність і робити дрібні інтимні послуги. І коли знову заграла музика, він перервав її, жестом піднятої руки, змусивши музикантів замовкнути. Мері, ще жвава і усміхнена, завмерла посеред зали. І поступово посмішка немов застигла на її обличчі. Людовик ішов до неї. Думка про шлюбну ніч із цим дідуганом протверезала її. Якоїсь миті вона розгубилася, безпорадно озирнувшись, немов шукаючи підтримки. Але слід було тримати себе в руках. Вона підвела голову. Цей король, цей сутулий кульгавий старий у розкішному вбранні наближався до неї. У вухах Мері шуміло, і тільки завдяки цьому вона не чула всіх тих відвертих жартів і вульгарних висловлювань, якими за традицією супроводжують молодят до шлюбного ложа. Вона йшла, спираючись на руку Людовика, перед нею готіли переходи, вогні, якісь обличчя. Їй було страшно, дуже страшно. Вона погано пам'ятала, як зуміла пережити всі страхіття тих огидних церемоній, що передували шлюбні ночі. Томанно бачила червоний силует кардинала Депріє, який осветив їхні ложі, відчувала чиїсь холодні руки, що скидали з неї одяг. Роздивилася співчутливе обличчя леді Гілфорд, яка відкинула шлюбне покривало, важке, златоткане, як церковна риза. Потім з'явився Людовик у халаті і нічному ковпаку. Він ліг на широке ложе з іншого боку, Влаштувавшись так, немов збирався приймати відвідувачів Їх справді виявилося досить багато Вони входили, дивилися на короля з королевою в ліжку Кавалери кланялися, а дами пересідали в реверансах і посміхалися Чомусь мері розрізнила усміхнене обличчя Луїзи Савойської Вона й пропустити не могла, яка буря бошує за цією посмішкою Але їй до всього цього було байдуже Королева мовчки лежала поруч із чоловіком і дивилася, як герцог Лонгвіль і грав де Треймуль закривають запону навколо шлюбного ложа. І раптом Марі з Болем подумала про Брендона, молодого, сильного, жагучого, в обіймах якого її охоплювало таке блаженне шаленство. Ой, як би їй хотілося, щоб першим у неї був він.